Lúkasarkvöðspjall, þriði kappli Á 15. stjórnar ári Tíberjössar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júteu, en Herodes fjörðungstjóri í Galileu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis heraði og Lísanías í Abilene, í aðsta prestið Annasar og Kæfasar, kom Orðkvöðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann fórum alla jórdanbygð og bóðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda, eins og ritaði er í bók ég sæja spámans. Rött hrópanda í eyðimörk. Greiðið veg drottins. Gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast. Bugður verða beinar og óvegir sléttar götur og allir munu sjá hjálpbræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann skýra sig, sagði hann Þið nöðru kinn, hver kendi ykkur að flýja komandi reyði? Sýnið verki að því hafi tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja mig sjálfum ykkur Við eigum Abrahama föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abrahambörn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp og því í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim Sá sem á tvo Kirtla gefi þeim er engan á og einskýri sá er matfenghefur. Þá komu og tóllheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann. Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá. Heimtið ekki meira en fyrir ykkur er lagt. Hermenn spurðu hann einnig, en hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá. Hafið ekki fjö af neinum, hvorki með ofríki, nésvikum. Látið ykkur næja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynnið að vera kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði Ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem ég er máttugri og er ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun skýri ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskópluna í hendi sér til þess að ger hreinsa láfa sinn og sapna kveitinu í hlöðu sína en hismið munan brenna í óslökkvandi eldi. Með mörgu öðru kvatti hann fólk og fluttið í fagnaðar bóðin. Jóhannes vítti Herodes fjórðumstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans og fyrir allt hefð illa sem hann hafði gert. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Er allt fólkið létt skýrast, var Jésús einnig skýrður. Þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði svonur, á þér hef ég En Jésús var um þrítugt er hann hóf starfsitt Var hann eftir því sem haldi var Svonur Jósefs, svonar Eli Svonar Mattats, svonar Levi Svonar Melki, svonar Jannai Svonar Jósefs, svonar Mattatías Svonar Amos, svonar Naums, svonar Estli Svonar Nagai, svonar Mats Svonar Mattatías, svonar Semins Svonar Jóseks, svonar Jóta Svonar Jóhannans, Svonar Hresa, Svonar Serú Babels, Svonar Sealtíels, Svonar Neri, Svonar Melki, Svonar Addi, Svonar Kósams, Svonar Elmadams, Svonar Ers, Svonar Jesu, Svonar Elíasers, Svonar Jórims, Svonar Mattats, Svonar Levi, Svonar Simeons, Svonar Júta, Svonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakíms, sonar Meleá, sonar Menna, sonar Mattatta, sonar Natans, sonar Davíds, sonar Ísaí, sonar Óbeðs, sonar Bóasar, sonar Salmóns, sonar Naxóns, sonar Amínádabs, sonar Admíns, sonar Arní, sonar Esróms, sonar Peres sonar júta sonar jakobs sonar ísax sonar abrahams sonar tara sonar nakórs sonar serúx sonar réú sonar pelex sonar ebers sonar sela sonar kenans sonar Arpaksats sonar shems sonar nóa sonar lamex sonar metúsala sonar enox sonar jareds sonar mahalalels sonar kenans sonar enos sonar sets sonar adams sonar quzus